Ist ja ganz ehrlich, ne? Ich hab schon manchmal Bock, einfach, wenn ich mit das hier sitze und denke, was könnte ich jetzt machen? Oh, ich könnte ja auch einfach anfangen zu trinken, so. Ich habe ja nichts Besseres zu tun. Vielleicht Bier halten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Newsbildcasters Podcast 124, um genau zu sein. Das ist absolut richtig. Ja, wir hatten ein bisschen Verzögerung, weil, ähm, ja, du warst im Urlaub, da kann man bestimmt nochmal ja. gleich drüber referieren. Ja. Ähm, ein bisschen. Ja. Und eigentlich wollten wir den Whisky, den wir heute dabei haben, schon ein bisschen früher probieren. Ähm, wir haben da freundlicherweise ein Sample. Und ja, das Ganze ist ein Artback Kelpie. Den hatten wir ja schon mal im Komitee-Release mit äh, Fassstärke, war es meine ich. Ne? Mhm. Und jetzt haben wir die normale Abfüllung mit 46%. Das ist richtig, ja. Wie lang ist das her, dass wir die, normale, die Dings hatten? Nicht viel, ne? Fünf Folgen vielleicht oder so? Ja, kann nicht das so viel kommt. sein. Ich habe jetzt genau. natürlich kein, äh, also nicht mehr den anderen zugegen probieren. Das wäre ja ganz okay. interesting ja. gewesen. Ne? Man kann nicht alles haben. Drei Folgen. <lacht> Echt? Ah ja, ja, da ist er. Ja. Wir sind im Moment ein bisschen am Schleifen lassen, aber mein Gott. Es ist auch wieder Sommer. Wer uns schon etwas länger verfolgt, der weiß, im Sommer sind wir immer etwas unzuverlässiger. Ja, das ist ein Sommerloch. Und da ist auch ab und zu mal Urlaub oder halt Sommer oder keine Ahnung. So ist das mit uns. Ja, wenn ihr uns natürlich jetzt auf Steady oder Patreon 3000 Dollar im Monat spendet, dann äh, versprechen wir auch, dass wir jede Woche eine Folge machen. Absolut. Also zumindest so lange ein bisschen noch meine Hand im Gips da kann sie eh nichts Besseres machen außer Podcasten. Da machen wir jede, jede Woche eine, nee jede jeden Tag eine Folge. Aber auch mit einer ganzen Flasche. Ja. Aber dazu später mehr. Dazu später mehr. Dö, dö, ein Teaser. Ja. Ja. Ähm, ja gerne würde ich ja auch noch ein bisschen was zum Artback Day sagen, aber der ist mittlerweile eh vorbei, deswegen äh, brauche ich da nichts mehr an. -teasern. Ja. Der wurde nämlich dieser Whisky in im Rahmen dieses Tages vorgestellt. Mhm. Ähm, alles so ein bisschen maritimen geister -Style. Genau, so. also haben wir uns mal ein Bild rausgesucht von der Verpackung. Da sind auch so Seealgen ein bisschen mit drauf. Da sieht ja fast auch so ein bisschen aus wie Tentakel natürlich. Die alles sehr grün. Blubberblasen. Blubberblasen das, ja. Man könnte auch sagen Artbeck Cthulhu Edition. Ja. <lacht> der ähm, bestimmte Hit? Ah ne, wobei ich glaube für Ein Cthulhu-themed äh, Schnaps oder ähm, alkoholhaltiges Getränk muss eigentlich absinnt sein. Ja, stimmt. Sonst Weil da siehst du dann, wie Cthulhu dir dein Ohr klaut oder so. <lacht> ja, ja, wir wischen da einfach mal rein. Genau. Ja, schon sehr artbergisch, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall. Hm. Ja, Torf halt im äh, sehr prägnanten Vordergrund so. Ja, und so eine gewisse äh, Salzigkeit und Mineralität irgendwie, die natürlich durchaus auch an äh, die See, also das Meer erinnert, ist da natürlich auch da. ja Ja, stimmt, so ein bisschen vielleicht so... Weiß nicht, so Schiff, Schiffstile, wie ich mir dazu vorstellen <lacht> würde. Weißt du, so ein bisschen holzig, aber auch so ein bisschen salzig-algisch. Ja, ja, ja, ja, ja, genau. Ja. Ähm, ich bin ja immer ein sehr großer Fan von Sachen, die mit der See zu tun haben. Deswegen finde ich das auch gerade schon wieder gut. Deswegen arbeitest du auch <lacht> mit äh, Nachdruck an deinem Piratenlook. Ja, genau. <lacht> aber dazu später mehr. Dum, dum, dum. Ja. ja, aber es ist auch so ein bisschen leicht... Medizinisch, also kräuterisch-medizinisch. So ganz kein bisschen. Also sehr scharf, nicht jetzt so ja, Jägermeisterkräuterisch oder so, sondern schon eher so eine Schärfe. Ja, vielleicht seid schon so ein bisschen pfeffermäßig. Mm. Ne? Aber ist sehr gefällig so im ersten ja, Moment. Also fällt mir gerade gut, auch bei 30 Grad <lacht> <Ja, lacht> geht es ganz gut. Schön, 30 Grad wie den Trias. Ist heute wieder extrem. Ja, es hat auch ein bisschen geregnet. Aber. Ja. Das passt ja vielleicht auch zum Seefahren. Ja, genau. Nein, ja, wenn man in so einem Südseetruckensturm unterwegs. Genau. Gut, jetzt probieren wir mal. Am Anfang fand ich ihn sehr süß. Mhm. Ja, ich auch. Karamellisch <lacht> süß. Mhm. Und hinten aus, ich fand, der hat so ein bisschen so eine leicht minzige Note. Ich musste voll krass, gibt doch auch diese Karamellbonbons mit Minze noch drin. Die kenne ich jetzt nicht. Also weißer Toffee-Karamell mit so einem leichten Minzgeschmack gibt's, glaube ich. Sonst stelle ich okay. mir das vor. Aber so, das habe ich irgendwie gerade so direkt als Assoziation gehabt. Du musst noch so ein bisschen an, an Kaffee denken. Irgendwie so. Mhm. Oder so nur so Röstaromen. Ja, die Röstaromen. Und hinten raus kommt aber mh, so eine pfeffrige Schärfe. Die steht auch noch, finde ich. Mm, die ist sehr, sehr präsent. Ähm, der lag übrigens in, äh, in frischen Eichenfässern aus äh, Russland. Republik Adygia. Ad Ady -ja. Adygia? -ja. Adygia. -ja. Adygia. Ja, Adygia. weiß nicht, keine Ahnung. Kann kein Russisch. Im Süden Russlands. Ja, ist wahrscheinlich Schwarzes Meer war da doch, oder? Ah! Ah, waren wir da nicht deswegen letztes Mal beim Schwarzen Meer? Ich glaube. Das kann sein. Ja, okay. Ja, das dürfte das Schwarze Meer sein. hier. Ja. Ja. Keine Ahnung. Ja. Ich bin nicht so bewandert tatsächlich mhm. in der russischen nee, Geografie. Auch <lacht> ähm, ja. Gefällt mir jetzt eigentlich auf den ersten Schluck und Riecher ganz gut, muss ich sagen. Mhm. Ähm. Aber ganz ehrlich, also ich finde bei so einem Artback so richtig was falsch gemacht, haben die auch noch nie so. Selten. Äh, ich versuche mich gerade so ein bisschen dran zu erinnern, wie der in Fassstärke war. Ich meine, wir hätten den auch nicht schlecht gefunden, aber ein bisschen zu krass. Kann das sein? Oder liege ich da falsch? Wir spielen mal live. Nee. <lacht> ähm, ich weiß wirklich nicht mehr so genau. Ich glaube, so diese maritimen Noten kamen noch ein bisschen mehr durch. Ja, na klar. Also es war natürlich erst noch ein bisschen konzentrierter, aber ich glaube, weil das ja alles auch durchaus ne, so ein bisschen extremere Noten sind. Ich glaube, ja. dass wir es deswegen fast ein haben. Ich glaube, diese Pfeffrigkeit war auch noch mehr da. Mhm, auf jeden Fall. Mhm, aber so finde ich das hier jetzt eigentlich nicht schlecht. Also gerade dieses, äh, weil es halt sehr maritim ist, so dieser See, Seetang ein bisschen mit dem Rauch. Ja. Ähm, und diese, diese Würzigkeit, das macht schon irgendwie ganz, ganz gut Laune so. aber auch ein bisschen süß mhm. und ich muss sagen, ich finde das wahnsinnig geil, der ist schon sehr süß am Anfang, aber der hat direkt von Anfang wird die Süße begleitet ne? Ja. die steht nicht einfach erstmal so knatschig süß da im Vordergrund sondern die ist direkt immer so ein bisschen in der Balance gehalten von, ja, dieser, dieser, dieser pfeffrigen Note so ein bisschen, diesen Röstaromen, die das alles sehr, ja, irgendwie so sehr geil rund machen, finde ich. Ich finde den auch sehr rund. Natürlich ein starker Whisky und ein eiler Whisky, aber irgendwie trotzdem irgendwie rund, der gefällt mir. Ja, er ist halt abgestimmt, ist weil nichts irgendwie so rausbricht, mhm. sondern alles ist ganz gut ineinander übergehend und, ähm Passt ganz gut zusammen. Ja. Ich bin ja auch gerne immer jemand, der so ein bisschen Kontrast hat. Deswegen ja. finde ich die Süße mit diesem Pfeffrigen kombiniert sich ganz gut. Ich bin übrigens der absoluten Überzeugung, der wäre wahnsinnig schlecht, wenn er auf 40% runter gemixt wäre. Ich glaube, dann wäre der einfach nur plass. Mm, ja, ich glaube, der ist wirklich genauso am richtigen Punkt, wo es nicht zu wenig, weil der ist ne, zart, will ich jetzt nicht sagen, aber ich glaube, wenn der noch ein bisschen mehr Wasser hätte, also im Sinne von auf 40 Prozent runter verdünnt wäre, dann wäre der so ein bisschen zu lasch. Da haben sie sich schon was bei gedacht bei Arteig. Man könnte fast meinen, die würden das können. Die würden das öfter machen. Ja. Ja, aber doch. Also mit dem Whisky kann man auch durchaus einen Abend verbringen. Mhm. Der ist sehr, Bin ich gerade sehr, sehr angenehm, angenehm überrascht. Ja. Oder was heißt überrascht? Aber an, sehr angetan eigentlich. Sehr einfach. angetan. Ich noch mal ein bisschen hier. Es wird übrigens noch viel wärmer, wenn man den, so ein Whisky trotzdem trinkt, ne? bei den Temperaturen. Ja, aber mein Wie, Gott. Ich oh, bin wahrscheinlich schön. auch gleich schon mega besoffen, weil ich äh, schon wandern war eben. Ah. Und, äh, mit dem Alkohol, das ist ja gar nicht mehr so verträglich bei mir. Ein Bier, dann nicht ich sofort <lacht> eigentlich äh, besoffen. Aber naja. Aber naja. Ja, sehr lecker, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Eine Flasche, ich weiß gar nicht, ob es die, wahrscheinlich gibt es die im normalen Handel gar nicht mehr und wenn dann irgendwie zu einem horrenden Preis. Oh ne, hier. Nee, ah, ist, nee, ist bereits ausverkauft. ausverkauft. Also auf der Artback-Seite selbst. Genau. Äh, hat mal 92 Euro gekostet. Kostet jetzt du wahrscheinlich startest, 200. Ja. Schade. ja, also schade, ja, aber ist sehr, sehr fein. Was denn hier? Quadrat 2.0? Das hatte eine sehr fancy Verpackung. Das hat mit Internet zu tun. Artback 10, Taschenquadrant. Ah, das ist wahrscheinlich auch nur, äh. Oh, so ein bisschen schicker verpackt. Mit noch so einem kleinen Sample dabei. Ah, ja. Eine normale Flasche und Artback da, ja. 10 und den. Der ja auch gut ist. Jo. Nee, die sind äh, schon, äh, die machen das schon ganz, ganz ordentlich bei Artback. Jo. Grüße nach Eiley, ähm, an unsere Freunde bei an unsere fahren. Freunde bei Artback ja Max du ja. Äh, Pirat ja möchte ja fast sagen einarmiger Bandit Einarmiger Bandit oder äh, oder jetzt kommt das Monster aber das ist ja Guckt Arrested Development. Ja, auf naja. jeden Fall. Ähm, ja, was ist geschehen? Du sitzt hier äh, ja, ganz ich, in schwarz, außer deine rechte Hand, trage, die ist in weiß. Ich, ja, ich trage Gips, das trägt man heute so, die rechte Hand, äh, weil als Zeichen der Selbstoptimierung gibt man sich einfach mal jetzt neuerdings die rechte Hand ein, um mit links besser zu werden. Ah, okay. Das ist der neue Trend. Damit du lernst, auch mit links zu schreiben und äh, genau, mit den Haushalt mit Trends, links zu ja. schmeißen. Absolut. Ist ja voll schlau. Ist eigentlich. voll schlau. Ich meine, man der früher mit Linkshändlern auch abgewöhnt mit Linkshändlern. Ja, und heute du er beidhändig sein. Ja. Stell dir vor, die sagen, ja, es ist gerade nur eine Linkshänderstelle frei. Und du bist Rechtshänder. Dann Guckst auch. du schon in die Röhre? <lacht> ja, nee, ähm, ja, es hat mir am Samstag den Mittelhandknochen MHK 4 habe ich mir gebrochen. <lacht> Also quasi Verlängerung des Ringfingers. Ja, bin beim Fußballspielen etwas unglücklich gefallen. Ähm, ja, bin etwas äh, unerlaubterweise hat sich der Receiver äh, hat sich von mir weggeschubst quasi und ich bin dabei etwas unglücklich gefallen. So ganz genau ich nicht mehr am Schirm, weil ich erstmal gar nicht so realisiert habe, dass viel passiert ist und aufgesprungen bin und äh, ein argumentiert habe, dass ich doch bitte eine Strafe dafür kriegt oder der eine Strafe dafür kriegt. Ja. Auf jeden Fall bin ich halt einfach ein bisschen bescheuert gefallen. Und jetzt ist dieser Knochen gebrochen. Um, zum Glück relativ glatt. Von daher äh, nicht so ganz kompliziert alles, äh, aber natürlich trotzdem nervig. Und gibt's im Hochsommer ist nicht das Geilste. Ja, und dann noch Kann recht. ich jetzt schon seit äh, nach drei Tagen oder am vierten Tag relativ eindeutig sagen. Ja. Äh, gibt Cooleres. Ja, und rechts natürlich. In der Zeit, wo man eigentlich eine Masterarbeit schreiben will oder so. Ja. ja. Aber war jetzt tatsächlich, wie lange spielst du jetzt Football? Ist deine erste größere... Also bin in der fünften Saison, ja. Erste größere Verletzung. Mhm. mhm. So, das erste Mal, dass verletzungsbedingt ähm, ein, beziehungsweise jetzt ja dann mehrere Spiele verpassen werde. Also vermutlich den Rest der Saison, muss man mal gucken. Ähm, aber das ist sehr wahrscheinlich. Außer irgendwelche Nachholspiele werden halt sehr spät angesetzt. Ja, das ist tatsächlich auch, ähm, mir ist gerade übrigens aufgefallen, dass ein artback ARD ard drinsteckt. <lacht> <lacht> Weil das auf dem Bild, auf dem das, äh, das Gebäude so geil getrennt ist, das so eine Regenrinne, das Art und das Back ja, schön. Da gehen unsere Gebühren hin. Ja, genau. Da wäre mal eine wenigstens mal eine sinnvolle äh, Verwendung von Gebühren. Nein, aber zurück zum Gebrochen, äh, zur gebrochenen Hand. Ja, das ist so ein bisschen. Damit habe ich tatsächlich oder daran habe ich gerade so ein bisschen zu knabbern. So, es ist, ähm, wenn einem dann auf einmal irgendwie a der sportliche Ausgleich komplett erstmal wegfällt, denn alles, was ich sonst so an Sport mache, hat viel mit Händen zu tun. Ähm, da werde ich halt mal gucken müssen, in, in, der, in den kommenden Wochen, wie es irgendwie aussieht, mal am Anfang wenigstens ein bisschen laufen zu gehen oder so. Die Woche wollte ich jetzt mal auf jeden Fall noch ein bisschen ruhig machen und ich muss auch morgen dann mal ins Krankenhaus zum Röntgen und dann werde ich das mal vorsichtig nachfragen. Ja, das, äh, wenn man eben gewohnt ist, ständig Sport zu machen, äh, ist eine sehr krasse Einschränkung. Äh, ja, ähm. Ich bin als Reaktion drauf die Woche auch schon mal zu Fuß zur Uni gelaufen. Wer das kennt in Trier, die liegt auf dem Berg. Also das schon, da war ich schon 40 Minuten unterwegs. Ja klar. Nicht dass das jetzt krass anstrengend war für jemanden, der Sportler ist, aber es war halt irgendwie eine Form von Bewegung, weil ja. gerade wenn du eben ähm, aktiv da dran sitzt, so äh, ja was zu schreiben oder zu lesen für eine Masterarbeit und den ganzen Tag halt am Schreibtisch sitzt, dann ist das mega ätzend. Ja. wenn du dann äh, dich nicht bewegen kannst oder sonst, nicht so gut. Sonst, sonst mach ich halt Leagues, immer Sport ja. und das ja. geht halt nicht so. Und das ist so der eine Punkt, der irgendwie momentan mich echt so ein bisschen äh, ja, runterzieht und dann natürlich einfach noch ja klar, jetzt äh, sind fünf Spiele gespielt äh, von der Saison und meine Saison ist jetzt äh, vermutlich zu Ende und man hat halt einfach über ein halbes Jahr so darauf hingearbeitet und auf einmal ist das alles so weg und du, ja, Stehst halt, ich war gestern kurz beim Training und fahre auch Sonntag mit zum Auswärtsspiel halt von der Seitenlinie aus. Aber ja, gestern war es schon ein bisschen bitter. Da habe ich so gedacht, hm, eigentlich will ich auch da jetzt gerade auf dem Feld stehen und mitspielen. Ja. Und irgendwie so natürlich das Gefühl, ja, jetzt kann ich halt dem Team nicht mehr helfen. So nicht, dass ich mir jetzt denke, dass da wahnsinnig Probleme gibt auf der Position, wenn ich nicht da stehe. Ähm, so, aber trotzdem einfach, ne? Wenn man jahrelang gewohnt ist, immer zu spielen, immer irgendwie mit dabei zu sein und mit dran zu arbeiten und dann auf einmal halt nicht kann. Ja, du bist ja schon auch immer jetzt äh, als Starter gesetzt. <lacht> ja, richtig, ja, das ja auch jetzt seit äh, ein paar Jahren. <lacht> eigentlich nach der ersten Saison war ich eigentlich immer Starter. Ja, es ist, äh, ist so ein bisschen, hätte ich tatsächlich auch nicht ganz so krass erwartet, aber die letzten zwei drei Tage war das echt schon so ein bisschen ja, Nervig Bist du in der so. Phase der Trauer? So ein bisschen, ja, ja, ja, ja, also, ist ja eigentlich bekloppt, aber irgendwie auch nicht. Also, keine Ahnung, manchmal denkst du, es ist voll übertrieben, weil es jetzt auch nichts krasses passiert und so, es hätte auch schlimmer ausgehen können, keine Ahnung. Ja, du wirst ja, ja, aber ist ich ist keine Verletzung. Ja, ja, ja, ja, so, so, das so ist und für sich ne? keine krasse Verletzung, aber einfach so, die reicht halt trotzdem, um mich außer Gefecht zu setzen, dahingehend und, ja. Naja, mal gucken. Naja, aber es ist ja dann zum Glück nicht so viel passiert. Mhm. Vor allen Dingen ähm, muss ich noch dazu sagen, ich habe noch durchaus etwas weitergespielt in dem Zustand. Da habe ich aber noch nicht gedacht, dass meine Hand gebrochen ist. hat halt wehgetan. Ich habe gedacht, meine Kapsel am kleinen Finger wäre irgendwie ein bisschen etwas abgekriegt. Ja, dann habe ich mir die Finger aneinander tapen lassen und habe noch ein bisschen weitergespielt also ein bisschen ist gut, anderthalb Viertel, Hab noch eine Interception gefangen und so und äh, ja, im Nachhinein äh, Glück gehabt, weil der Bruch ist ja sehr glatt, aber wenn ich da dann nochmal was drauf gekriegt hätte, wäre natürlich die Chance groß gewesen, da hätte irgendwas sich nochmal verschoben oder so. Ja. Ja. Da muss auch mal Glück haben. No pain, no gain. Glück game. im Unglück. <lacht> ja. Ja gut, jetzt hattest du ja mal mhm. irgendwie schon angedacht, eventuell ähm, die Football-Handschuhe ja. an den Nagel zu hängen. Ja. Jetzt Durch deinen Ausfall wirst du wahrscheinlich, also so schätze ich dich ein, die nächste Saison dann nochmal Vollgas geben wollen. Natürlich, ja. ja. <lacht> also da, so höre ich jetzt nicht auf. So. Ja. Äh, nee. Und es hat ja, auch keine, ja, also tatsächlich, ka ja. keine Karriere Karriereenden. Ja, ist auch nichts so, wo es ja genau. Also, ja. ne, weil auch irgendwie nichts ist, wo man jetzt hängt, hat man danach im Leben noch irgendwie Huddeln mit, ist ja eher sehr unrealistisch bei so einem äh, verhältnismäßig einfachen Bruch, der dann auch noch unkompliziert ausgefallen ist. Ja, nee, von daher, äh, klar, kann man wurde mir dann die Saison... Entscheidung quasi dann nochmal genommen. Oder, äh, ja, die fiel dann leicht, weil so wollte ich es dann doch nicht ausklingen lassen. So. Ja, ja, das ist aber auch sehr verständlich. Ja. Jetzt muss ich so lange spielen, jetzt verletzt mich immer, jede Saison, <lacht> und dann kann ich gar nicht mehr aufhören. Nee, kann ja, dann mach nicht. aber irgendwas Unkomplizierteres als äh, irgendwie rechte Hand. An eingerissenen Zehner, ja. am kleinen linken Finger. Hä? Ein Zehennagel? Äh, Finger? eine Fingernagel, so rum, ja, sorry. okay. Das wunderte mich gerade. Sachen gibt's. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Ja, aber zu schöneren Themen zu kommen, ja. du warst auch im Urlaub. Ja, ich war vorher im Urlaub. Auch da natürlich Glück gehabt, genau in dem Spiel nach dem Urlaub und ich, also ich, wir waren ja Zwei, ja, zweieinhalb, drei, also vom Montagnachmittag quasi bis äh, Donnerstagnachmittag in Valencia. Und es hätte ja am Sonntag vorher noch ein Spiel und am Samstag danach, und es hätte ja genauso gut im Spiel vorher passieren können. Glück gehabt, auch dahingehend. Äh, ja. Ja, ähm, war in Valencia quasi ja so von der Länge her wie ein Wochenendtrip, nur eben unter der Woche. Ja. Und das war sehr schön, muss ich sagen. Also. Uh, Valencia, ja, es hat eine spanische Großstadt am Meer. Ohne das jetzt groß negativ zu meinen, wer jetzt an ne, noch nie in Barcelona war oder so, der sollte vielleicht lieber erstmal dahin fahren. Es ist einfach eine coolere Stadt, die noch mehr zu bieten hat, würde ich sagen. Valencia ist trotzdem echt, aber auch ganz cool. Ich muss Ich aber auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, als wären wir jetzt krass ultra informiert da reingegangen oder gefahren, weil unser... Ding so ein bisschen war, ja, für zwei Tage sich da alles so voll zu planen, ist jetzt auch nicht so der Riesenplan. Wir haben einfach mal geguckt. So, ne? Wir sind halt am ersten Tag, also, sind ja montags angekommen, da haben wir nicht mehr viel gemacht. Sind so ein bisschen im Viertel rumgelaufen. Hatten halt eine kleine Wohnung über Airbnb gemietet. <lacht> Die war auch ganz cool. Ähm, war halt relativ neu renoviert und alles. Das war ganz cool. Ganz, ganz cooles Bad eigentlich. Und äh, war Aber natürlich mitten in so einem Wohnviertel. Da war jetzt auch nicht so krass viel zu sehen, aber sind wir montagsabends erst erstmal ein bisschen rumgelaufen, haben uns ein bisschen orientiert und waren dann dienstags ewig lang halt in der Altstadt. Die ist auch sehr schön in äh, Valencia. Da gibt es auch so eine riesengroße, so eine große Markthalle, die überdacht ist. Ja, das war bestimmt geil. Das war echt sehr geil. Äh, da war... <lacht> Jo, halt alles Mögliche, Sau viele Obsthändler, Bäcker, Fleischhändler, Fisch tatsächlich nicht, aber ich glaube, es lag vielleicht auch dran, dass wir relativ spät kamen und die einfach schon weg waren. Also spät, wir waren, glaube ich, bis wir dann am Markt tatsächlich waren, waren es, glaube ich, 3,5, 4. Ja. Kann einfach sein, dass die Menschen mit dem Fisch, weil das ja doch noch ein bisschen empfindlicher ist, da einfach schon weg waren. Ja, und sind da ein bisschen rumgelaufen, haben uns da ein bisschen was gekauft, irgendwie so ein Brot und ein bisschen was für aufs Brot irgendwie bisschen geiles äh, Obst und so. Das ist halt direkt so viel geiler als in Deutschland, so Obst und Ja, das und war Gemüse. auch echt, war sehr fein. Jo, und sind dann abends irgendwie noch was essen gegangen. So ein paar Tapas. Ähm, auch bei uns in der Ecke. Also an dem, an dem Dienstag. Das war okay, weil es nicht war, aber auch so ein bisschen, wir wollten eigentlich woanders hin, haben das halt auch irgendwie bei Google irgendwie geguckt. Ne? Ja. Wir wollten eigentlich woanders hin und ähm, ja, Da war aber tatsächlich einfach dem um neun aufgemacht und um fünf nach neun war der Laden voll so oder hast du nichts gekriegt. Muss man dann ein bisschen ausweichen, das war aber auch okay. Ähm, Wie ist das denn bei dir? Ich bin immer super krass skeptisch so und, und äh, picky, wenn ich irgendwo außerhalb <lacht> Essen gehe und habe immer Angst, äh, irgendwie was Schlechteres zu suchen als das, was man hätte kriegen können und so. Also mhm. das ist, äh, immer unglaublich kompliziert. Ja, ich glaube, ja, ja, ich weiß, ich habe da auch lange auf Google geguckt, ja. aber irgendwann war halt einfach so, ja, wir haben mega Hunger. Und zwar dann halt auch schon so neun und dann halb zehn, dann sind wir einfach ein bisschen ne, geguckt. Ja, waren dann irgendwo, wo es okay war. Es war halt insgesamt da irgendwie so, in dem ersten Abend ein bisschen zu fettig. so, Da war überall so ein bisschen zu viel Öl dran. Es ja. so. war auf die Menge einfach ein bisschen krass. Ist das gute Olivenöl? Ist das gute Olivenöl, ist trotzdem in der Menge irgendwie ein bisschen schwierig Ähm, ja, aber es war jetzt irgendwie nicht schlecht oder so und zwar eben für den Anders so okay. Und äh, ja, äh, Mittwochs waren wir dann, waren wir dann äh, morgens mal ein bisschen äh, rumgetrödelt so und sind dann irgendwann zum Strand und haben im Prinzip einen Strandtag gemacht. So, dafür hätten man jetzt nicht natürlich nach Valencia fahren müssen, aber Tag am Meer war schon richtig geil. Ja, war schon ich. echt schön so. Und zwar auch, also da waren überall halt auch so Thermometeranzeigen in der Stadt. Äh, Und ähm, die haben halt immer über 30 Grad angezeigt, aber es hat sich echt weniger angefühlt, so voll angenehm. Also angenehmer als ein Trier 25 Grad meistens sind. Ja, ist halt, Trier liegt halt auch einfach scheiße. Ja. Äh, für so Sachen. Und äh, ja, gut, Meerluft halten so, zwar geil und am Meer war auch schön. Das Meer war angenehm von der Temperatur her und einfach da irgendwie rumzuliegen, ein bisschen zu lesen in der Sonne und mal tatsächlich so Urlaub zu machen, aber wenn es so ein Tag ist, war echt geil. Und dann haben wir da so ein bisschen die Zeit vergessen und ähm, hatten ursprünglich vor, am Meer was zu essen, aber hatten dann noch gar nicht so Hunger, hatten halt auch irgendwie was mitgenommen. So, es war doch ganz cool, dass wir eine Wohnung hatten und einfach so ein paar Sachen fürs Frühstück immer irgendwie haben konnten und, um es mitzunehmen, ein bisschen Brot oder so mit Käse mhm. oder äh, Iberico Schinken <lacht> Da haben wir auch echt für Iberico Schinken so aber das muss ja dann auch mal sein. Der war aber auch wert. Ähm, ja, und dann, äh, sind wir dann haben wir einfach spontan gesagt, ja, lass uns mal irgendwie in die Altstadt fahren. Da sind halt auch ganz viel so, also nicht nur Altstadt, sondern direkt da anknüpfen, halt auch so Shopping und so. Also Valencia ist ja relativ groß, 800.000 Leute. Ist ja, schon ja das klein. ist ja schon ein bisschen was. Ja. Und haben einfach gesagt, wir gehen spontan da gucken und gehen da irgendwo essen. Und haben dann ähm, ein ganz coole Bar, schreckliches restaurant Lotelito hieß das, äh, gefunden. Zwar halt... Äh, Ziemlich modern aus. Ähm, ja, halt irgendwie so ein bisschen mit Mauerwerk und so und irgendwie so ein bisschen Hip und Trendy eingerichtet. Und äh, ich hab schon mal gucken, gleich zurück, weil die kamen die Karten im Internet nur auf Spanisch. Äh, waren da halt nochmal Essen und hätte man natürlich auch noch eine krasse Kartenanalyse äh, so machen können. Ja, auch das war jetzt nicht belernt, aber es war auch nicht wahnsinnig teuer, ähm, irgendwie zum, zum, als Vorspeise uns geteilt, so, es waren so Kat Kartoffel, Vierecke, aber halt irgendwie so ein bisschen, naja, nicht, ja, so ein bisschen wie Rösti, aber als, als Würfel quasi, würde ich das ah, mal ja. beschreiben. mit unterschiedlichen Soßen drauf. Oh, das ja. war eigentlich ganz, also, Einfach, ähm, aber einfach, solide. Ja, ja, und, aber da ist natürlich, war das alles so ein bisschen äh, gut mit, mit Show und allem Möglichen. Also es sah halt gut aus auf einfach... Äh, ja. Haben wir hier irgendwo ein Bild davon? Sieht aber auch ganz schick aus. Dein ja. Name, ne? So. Ah ja, das, das sieht auch ja. sehr gut aus. War aber jetzt so vom Kochtechnischen her auch nicht wahnsinnig überragend. War, ähm, war okay, war, war halt unterschiedliche Soßen. Auch das war jetzt wieder irgendwie... Bisschen too much fand ich so, und wir haben mir ein bisschen zu fettig wieder, weil die Soßen waren dann alle recht fettig und die Würfel natürlich auch nochmal so ein bisschen. Ja, schön ausfrittiert. Ja, halt, aber ne? es war ganz, ganz okay, dann, ähm, ja. jo, äh, im Hauptgang hatten wir dann, ähm, meine Freundin hat einen Burger gegessen, der war aber auch sehr gut, also irgendwie ganz, ganz geiles Fleisch einfach, so alles hausgemacht, Brötchen hausgemacht und so, das war echt fett und ich hab, ähm, Ah, wie heißt es? Ähm, Thunfisch. Tata vom Thunfisch gegessen. Oh, äh, Und das war mega geil. Und vor allen Dingen, das hat, glaube ich, 14, 15 Euro gekostet. Da waren bestimmt 200 Gramm Thunfisch, mindestens. E schlecht. eher schlecht. Eher 250 Gramm. Da war auch tatsächlich keine Beilage dabei. Da war unten drunter noch ein bisschen Gemüse und so eine gemüseartige Paste. Zwar so ein bisschen asiatisch, kam auch in so einem Stein, aber ähm, Krug, Krug, aber so ein, wie so ein Steinbecher. ja. Ey, das war echt richtig geil. Also ich hatte halt doch Bock auf was Leichtes, so zu hauptspeisen, das war perfekt so. Das war halt ganz geil gewürzt, der Fisch war halt eine geile Qualität, war frisch. Das war richtig gut. Und als Nachtisch habe ich mir dann noch ein ähm, Strawberry Mojito reingezogen, oh, weil da halt auch so Cocktailbar war. Der war zwar verflucht teuer, aber da war jeder Cocktail teuer. Also da ging wirklich bei 8 Euro los mit dem Cocktailpreis. Ja, der, aber der war wirklich saugeil. Der war auch geil als Nachtisch so. Da waren halt tatsächlich auch richtig viele frische Erdbeeren drin, auch unten so mit der Minze klein gedrückt und so. Es war richtig geil. Der war richtig, richtig gut. Und natürlich auch wieder 27 unterschiedliche Gin Tonic auf der Karte und so, aber <lacht> wir waren ja nicht zum, wir waren ja nicht zum Saufen da. Nee, das war, das war sehr cool. War ein geiler, geiler Abschluss irgendwie so als Abend, so, das war echt. Ja. ja, aber wo du sagst, ab 8 Euro ging's los irgendwie, ich weiß nicht, ich habe jetzt okay, auch nochmal ja. im Moment irgendwie so eine richtig scheißegal Einstellung zu, Essen und Geld, so, weißt du, wenn, wenn ja, du halt irgendwo klar. geil was essen oder trinken gehst, dann ist halt scheißegal, was kostet. Jo, und das war ja trotzdem nicht teuer, weil halt auch das Essen für das, was war, halt einfach nicht teuer war, sondern voll okay, so. Ja. Wenn es irgendein Dämmchen nach sich in Anfang, also ich wollte halt irgendwie, hatte Bock auf einen süßen Geschmack, aber ich hatte keinen Bock irgendwie Kuchen oder so, oder keine Ahnung, oder irgendeine Mousse oder so zu essen. Ja. Hab ich voll Bock drauf, ne, hab ich den halt noch zu so den Händen hergeschlürft, Das war tatsächlich irgendwie auch so ein Cocktail, den hast du so wirklich langsam trinken können, weil der war irgendwie so geil dann hast, du mal so einen Schluck und dann hat es vom Geschmack, weil der so gut war, irgendwie auch erstmal gereist. War eine feine Angelegenheit. Nicht schlecht. Ja, ja ich würde ja auch super gern äh, jetzt mir zum Geburtstag irgendwie mal so einmal geil essen gehen, selbst schenken. Ja. Äh, Problem ist, äh, Sabrina will nicht so gern irgendwie mit. Die hat da irgendwie nichts dran. Und das ist irgendwie schade. <lacht> also ich meine jetzt so geil essen, weißt ja, ja du, so 60, ja, 70, ja, ja. 80 Euro. Was du damit eigentlich natürlich sagen willst, willst du mich eigentlich fragen, ob ich mitgehe. Ja, ja. kann ich zwar nicht einladen, aber... <lacht> ja, ähm, gerne. Ich habe ja überlegt, habe ich dir auch schon geschrieben, nach Mannheim zu fahren. Ja. Ähm, ins Emma Wolf. Weil das sieht halt super, ich, sieht super geil aus. Außerdem höre ich jetzt, und du ja auch, den Podcast mit dem Typ von ja, mir, ja. mit dem Koch. Ähm, und das ist halt irgendwie, ich glaube, vier Gänge irgendwie... Ähm, Vier Gänge irgendwie 60 Euro. Ja, nur. irgendwie so ein das Ist einfach noch in Ordnung so. Ja, es, äh, hat auch einen Stern. Ne? Also ist ja jetzt auch wirklich dann schon im Preis äh, der Hochküche, aber eben auch irgendwie mit so einem moderneren Konzept und nicht so chichi und gedöns, sondern einfach geiles Essen, ja. wofür halt ein Preis aufgerufen wird, der einfach passt so. Der ja. ist natürlich ein bisschen höher, weil da sind super viele Leute dran, beteiligt die Zutaten, wenn die gut sind, kosten Geld. Der Arbeitsaufwand, der dahinter steckt, ist halt größer, als wenn man um ein essen geht. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern viel. Und das spiegelt es ja darin wieder. Und, und hast du mal Bilder vom Essen gesehen, das sieht schon richtig <lacht> geil aus. Und, und, muss man ja auch sagen, ist halt ja jetzt auch immer, das halt gute Küche, wo es aber in jedem Gang auch einen geilen Gang vegetarisch Oder sogar vegan gibt. Ja, das ist halt. Ja. Also wenn du mal guckst, so die Vorspeisen und so, also das ist halt ein richtiges, also ja. ein richtiges, also sieht halt aus wie ein Gericht und nicht irgendwie nur äh, so hin und her gebastelt da. Haben die irgendwo auf ihrer Seite Bilder. Mmh, naja, aber ich glaube bei Instagram oder so. Wie hört es das Namana Mannheim von hier aus? Mmh, eineinhalb bis zwei Stunden. Okay. Ja, man könnte sich das ja echt mal überlegen, so, ne, also. Also hätte ich schon gut Bock drauf, oder? Auf jeden Fall. Einfach mal so ein das bisschen. Sei, ich bin da ja eh immer äh, sehr, sehr offen. Ähm, bin ja auch äh, demnächst nochmal in einem Monat ungefähr mit meinen Eltern äh, beim Schanz. Das hatten sie ja doch alle drei damals so ein bisschen äh, schon krass abgeholt. Deswegen sind wir jetzt auch nochmal da, so. Nicht schlecht. Ja, nicht schlecht. habe ich auch wieder mega Bock drauf. Wird aber auch geil mit gebrochener Hand. <lacht> Stimmt. <lacht> Vielleicht mache ich einen noch Wiener. Na, können Sie mich bitte füttern. Ich hoffe es doch schwer. Äh, Mama, mit der kannst Hand. du mir, mir das kannst Fleisch mir das schneiden. gleich schneiden? Nein, <lacht> dann warte ja Fleisch, dass du so zart ist, dass die Gabel das schneidet. Ach so. <lacht> ah. Nee, keine Ahnung, bis dahin ist ja in vier Wochen habe ich wahrscheinlich auch hoffentlich nicht mehr so einen krassen Gips, sondern eher was so ein bisschen alltagstauglichere Schiene oder so. Wir werden sehen. Kriege ich schon hin. Ja, weil, also ich weiß ja nicht, wie das ist. Dein Gelenk muss ja wahrscheinlich nicht... Nee, das hat so einfach... Obwohl, nicht. das macht ja auch... Das geht halt. Äh, ja, ja, das, also man gibt es wohl immer übers nächste Gelenk drüber. Ja. Also deswegen ist das... Also mein Gips ähm, geht halt bis kurz vorm Ellbogen. Also da sind halt noch so, sagen wir mal, acht, neun Zentimeter bis zum Ellbogen. Ja. Ich fände es auch geil, wenn der... Weiß jetzt auch natürlich nicht, ob das sein muss... So 5 cm kürzer wäre, weil dann könnte ich mit rechts die Hand besser zum Mund führen. Das hat jetzt immer nervig, weil es in der Armbeuge ja, immer piekt, okay. deswegen erst immer mit links. Ja. Ja, stimmt. Als ich den Ellenbogen gebrochen hatte, hatte ich auch, also bis zur Mittelhand Gips und bis zur ja. Mitte des Oberarms. Ja, einfach weil das ja alles so zusammenspielt. Der menschliche Körper ist ja ein Wunderwerk der Natur. <lacht> ja. Weil ich habe ja auch so ein bisschen... Man kann gut Hunde machen für Schattenspiele. Ja, Weil ich da die perfekte Handhaltung für habe. Ah. Aber das halt... Der meinte beim Gipsen halt, dass ja, das ist die unangenehmste Art von Gips... Also von der Haltung her oder so, hat der knapp gemeint. Aber dadurch wächst das halt wohl gut zusammen. Keine Ahnung. Ich finde es jetzt gar nicht so krass unangenehm. So. Ich muss aber auch dazu sagen, <lacht> ich hatte halt wirklich wenig Schmerzen. Ne? Ich bin da auch... Ähm, Bin ja erst montags zum Arzt gegangen. Ich habe ja sonntags noch hier gesessen. Ich habe halt nicht viel gemacht mit der Hand, habe halt gekühlt. Aber ich habe auch in der Nacht von Samstag auf Sonntag und von Sonntag auf Montag keine Schmerzen gehabt und bin davon aufgewacht oder so. Ja. Ähm, spricht ja auch dafür, dass da jetzt nichts irgendwie an die falsche Stelle gerutscht ist. Ja und gut, so glatter bruch das ist ja eigentlich normal. Ich konnte halt auf die kleinen, auf den Ring und kleinen Finger nichts belasten, okay. Aber selbst so, da, da konnte ich auch, ich habe auch Sonntags noch äh, zwei Stunden nicht wirklich geschrieben, aber zum, ja, doch so ein bisschen auch geschrieben. Ähm, und markiert halt. Da konnte ich einen guten Stift noch halten und damit arbeiten, ohne Probleme. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass ein Stift jetzt keine krasse Belastung ist. Ach. Naja. So war das oder ist das? Es wird in den nächsten Wochen weitere Informationen zum Verlauf dieser ganzen Handgeschichte geben. Auf jeden Fall. Auf jeden. Ich habe die ganze Zeit gedacht, es hätte noch irgendwas zu erzählen. Tief in mir wäre noch ein Thema. <lacht> <lacht> <lacht> ähm, oder hast du noch was, Tobi? <lacht> nee, tatsächlich irgendwie nicht. Ich weiß, ich hatte auch <lacht> irgendwie gedacht, ich habe äh, einen Rucksack voll mit Themen dabei. Okay. Aber irgendwie fällt es mir. Ja, Dann hast du den vergessen. Dann habe ich den zu Hause vergessen. Äh, vor, vor, bevor der letzte Podcast aufgenommen wurde, habe ich den zu Hause vergessen. Und jetzt ist schon die Brotdose mit Themen leider so ein bisschen pelzig innen drin. <lacht> Sehr wie, gut. wie früher, wenn man so vor den Sommerferien sein Pausenbrot äh, vergessen ah, hat im Rucksack. Ist, ja, ja ähm, ist natürlich auch was, um jetzt da nochmal reinzukretchen. was super nervt, kochen ist halt gerade schlecht. Ja, ist auch an, ja sonst sowas, was ich halt gerne mache, was auch so ein Ausgleich ist und gerade ist das nicht so. Und ich muss mir halt immer Gedanken machen, was esse ich, ohne irgendwie nur Mist zu fressen, aber auch ohne, also ich kann halt mit links nicht schneiden. Also ein bisschen, ja okay, aber sehr, sehr grobe und sehr wenige Schnitte, bevor ich da die Lust verliere, weil Kochen ist ja nur Ausgleich, wenn es Spaß macht. Also nur so nur so lang, lang geschmortes und Eintöpfe kannst du machen. Ja, genau. <lacht> wo so wo große sind diese ganz feine Würfel. also ja ja ich muss mal gucken ähm habe ich ja tatsächlich äh gestern ja gestern war das ja zum ersten Mal äh seit Millionen Jahren ungefähr Fertiggericht gekauft und kocht und zwar von Froster ohne da jetzt krass Werbung machen zu wollen aber tatsächlich war es gar nicht so scheiße ist glaube ich schon unter den besseren Sachen. Vor allen Dingen. Ja, glaube ich. Ja, aber es war okay. Es war, war halt ein Teller Nudeln so mit bisschen Schrimps und Spinat und keine Ahnung. Ja. Ja, aber war was machst okay. Du jetzt so aber ich will ja jetzt auch nicht. Ja. Irgendwie ist schwierig. Also Dienstag habe ich mir Reis gemacht und dazu Spitzpaprika mit Feder gefüllt. Also das mache ich eh oft als Essen, weil es sehr einfaches schnelles Essen ist oder unkompliziert. Aber selbst da, ey, dieses Spitzpaprikada, so ein bisschen die Kerne rausholen, war schon mega nervig. <lacht> was echt ein bisschen bitter ist. Ja, ich muss mal gucken. Muss mal schauen. Äh, am Samstag lege ich mir bei dir was auf, aufs, aufs Holz, aufs Holzgrill auf. Ja, gibt auch ein bisschen Salat. Ja, sehr gut. Für die Umrundung des Menüs. Ja. Ja, und sonst, äh ja, das muss deine durch. Freundin einfach die ganze Zeit Ja, wegkommen. das ist natürlich auch super, weil die ist jetzt erstmal bis Sonntag, bis einschließlich Sonntag noch arbeiten, seit gestern. So. Ja. Die ist da, ja. Nix mit Pflegekraft. Ja, richtig. Nee, allein sitze ich hier, als Monster <lacht> und hänge durch. Naja, es geht schon so. Aber tatsächlich habe ich mir dann auch überlegt, ähm, was könnte ich denn zocken, so Jetzt habe ich, seit ich die Hand gebrochen habe, noch gar nicht so Bock gehabt zu zocken. Aber was spielt man denn mit einer Hand? Vor, Vor allem nur mit links. Mit links. Also da sage ich halt auch ganz ehrlich, da spiele ich halt auch kein Rundenstrategiespiel, weil da auf einer Karte rumzufahren mit links, ja, es geht schon, aber es ist mir auf Dauer, glaube ich, auch zu nervt. Civilization oder so. Ja. Ähm, dann habe ich gedacht, ah, ich habe hier zwei letztens Tales from the Borderlands im PS Plus. Vielleicht gehe ich das mal an. Weil so Telltale könnte eigentlich noch gehen, Weil da braucht man die Trigger am Controller ja eigentlich nicht so krass. Nee. Und so in der Hand halten und auf die X äh, oder ja X Kreis Quadrat Dreieck Tasten drücken, das geht eigentlich noch, denke ich. Mal sehen. Andererseits muss man auch manchmal rumlaufen, oder? Ja. Oder ja, ein bisschen rumlaufen. Oh, da könnte es ja mit Links. Da könnte das geht, könnte ja. gehen. Also muss man schauen. Aber ist schon auch eine Scheißverletzung, um zu zocken so ein bisschen. Ja, das ist echt schwierig so. Also kann ich mir vorstellen, dass das gerade so ein Aber bisschen sich runterzieht. Ja, und ich glaube halt, Zocken ist da dann noch mal, erfüllt dann nochmal so eine Sache, weil es halt nicht was passiv konsumieren ist. Also, wie lesen oder irgendwas gucken, weil irgendwann hast du auch darauf keinen Bock mehr. Du willst halt mal irgendwie selber was machen. Ja. Und ja, Sport ist gerade erstmal noch ein bisschen schlecht und dann äh, wäre halt so ein bisschen Zocken auch ganz cool vielleicht. Ja, wäre ja cool. Dann können wir ja immer zusammen laufen in den nächsten Wochen. Ja, und wir dann sehen, wo, wie, das, wie das wird. Wenn du fit bist. Ja. Packen wir hier den Kumpel von uns, den Christopher noch ein und dann geht's ab. Rund geht's dann. Dann geht's richtig ab. Jo. Ja, ich würde sagen, dann äh, packen wir diese Folge in einen Gips ein <lacht> und, ah. und stellen sie ruhig bis zur nächsten Woche. Oh, oh. da spricht der Experte. ja, ja ich wäre auch ja. mal gerne Arzt geworden früher. Aber so. Nur Gipse und Amputation. So, ja, ich wollte gerade sagen, so äh, Arzt von vor 300 Jahren. Ja, das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Hackeball. Ja, fein. Dann äh, machen wir das mal. Dann ja. ist der ja auch nicht so zerstückelt, der Podcast. Dann heilt der gut. Dann heilt der gut, genau. Okay. Ja, dann äh, bis zur nächsten Woche. Und danke fürs Zuhören. Jo. Tschüss. Ciao.